الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك لا وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ <تصفح> <تصفح> زَمَائِزَتْ منګا تاسو چې پکما سلسله پروگرام کې راځم شو سبب ما او تاسو ټولو ته تا معلوم دی چې ازمنګ دی اورور او اور اور زمنګ دی او کشر زمنغا خرایم کیږي دا مانو الله تا اوادو طاغه کی تاسو لام دعوت او مالام دعوت پدا سلسله کې ما تا سو خبرو درفاس او دعوت راکړې شو مختصر یو څو کليمه تاسو ولوان دي ها ارسکو زتمندو سمرا انبيای کرام چې الله دنیا ترالې غليو نور تمام انبیاء کرام الدین اا دین اسلام اگر چه داغه شرایع د بازه انبیاء د نور نہ مختلفو افروع کے د بازه انبیاء د برو امنور انبیاء سرا ابدلن و لیکن دین د تمام او انبياو ا اسلام دا سې دا سلسله راتلا او دین جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم داغه بول بالا کا خاتم الانبیاء سرور کائنات او وی اخرہ کرالا او او وی د بول بالا ک شهکم د انبیای کرامو دینو لیکن هر دور کې د حق او د باطل ماریکا همیشه وی اگر چې اورز داسه رازي چې باطل سرګ دی او اخپل کار یا فریدی او یا پستونان کیږي او یا تختی ان الواصله کان زهقا نو د هغه خلاف اول اگر چې مشرکین شروع کړه او مشرکین مکہ او المخالفین د جناب محمد رسول الله او زکه چې اول مخاطبین اغه مشرکین مکہ لیکن د اول خلاف نسبت او وجد يهود او نصارا او تکي داغي وجدا چې يهود او نصارا ا موليان او پیرانو او مولا او پیر هغه څخه خلاف شروع کی نو خلق د هغه تاویداري کوي وای دا هم مولا ده دا عالم دی دا هو پیر دی نو سوره بقره سوره ال عمران نور سوره تو کې الله رب العزت اول نسبته مخالفت چي نو آغد دیتا که لیکن سوره بقره که منگه اتاسو بیلی دی چه اللہ رب لیزت کلا دیهود سر مخاطبه که نو اللہ وی و آمنو بیما انزلتو مصودق قل ماکم و تکونو اول کافر بی و آمنو او یہودو او خلق او نسواراو او آل کتابو او اولادا دیان خوب آمینو بما انزل تو مصد د قل نما مع کوم تاسو ایمان راړی پهغ سبانې پهغهقرورآ چې ما رالیګل دی او داسېازې مشان کتاب مسد د قل چې تاسو سرکم کتاب د داغې تصدد کوون کې دی ولاته کوو اوله کافرین بي تاسو اول کوفر کوون کې اوله ډله کوفر کوون کې مجرړیږي په دیبانې. نو اول مشرکین مخالفت کړو د جناب محمد رسول الله سرور کائنات د سروری کائنات فخر موجودات سید الانبیاء سردار د دا انبیاء او چې اول مخالفت شیونغه مشرکین کړو زکه هغه اول مخاطبینو لیکن اول نسبت د مخالفت یهود تکي زکه نسواراو تکي ال کتاب تکي زکاده مليان او ویرانو او مولا او فیرن کلا چه مخالفت شروع کی، نو دا اغم مقتدا گرزی دا خلق و خلق اغم پس روانی گی، نو دای نقصان کی، د دیو جنا اللہ وئی، تا دیو جنا زائب پا زائباندی اللہ وئی، چه اختلاف آل کتابو کڑا دے، لگا سور کې دویمسی پارا، التام اللہ چه چې اول خطلاف چې کڑا دے، نو آراد چا کڑا دے، خلاف کڑا دے پاک کی آل کتابو یهود او نسواراو، خلاف حق کي اغي دی ره آ مقصد مې خبرې دا چې ګوره دين اسلام عام مقبول دين دی زبر دي باندې اوسو خبرې دا بوزم کوم چې دين اسلام عام مقبول دين دی د تمام انبيای کرامو دینو لیکن يهود او نصارا اغه خلاف کړه دی اوسم يهود او نصارا لګیا خلاف کوي بیا په دغه سلسله کې زتاس تداخائم یهود او نسوارا د دین اسلام خلاف کړي لیک او اغیدا د دین اسلام بدنام الغواړي کم پروګرام کې او کم سلسله کې چمنګاتا سراج ماشيني چا دواد سلسله داغي سره یو سو غوسه غوسه مختصره خبره کوم چې ګور نه نیکا احکامات دین اسلام څنګه ذکر کړي دي ديني اسلام څنګه کړګړي او مشرکين مکه کې دا نه په يهود او نسوارو کې غلاط په زمانہ د جاهلیت کې کم قسم تر یو سر نکاونا رایجو نوبیا جات داس بخللا د دا موازناو کوي چې باید ديني اسلام اسنګ او ديني اسلام څنګه مقبول دین دی دا الله په زبان مقبول او مرزي دین څنګه لري او هغه سره تاسو ګورئ چې کم خلک اغه تن تر اوسه پوری یهود او نسوارا اغه شروع دی او د اسلام خلاف کوي او اسلام بدنامي نو تاسو به دام احساس کوي چوبای دا غي توازن او موازن تاسو کولای شي چواتي دا یهود اعظم الكاذبین دی ډیر دی لوی دروځن انتهائی ګندا خلک دی د دی دین دی زر اعظم توازن تاسو قسمه ذکر کوم لیکن اول استاذ دین کدا استاذ ذهن کدا خبره کې فضل غالم چھت دین اسلام داگ ورئیو مقبول دین دے مقبول دین دے زکا تمام انبیاء اوتا اللہ دا دین ورکڑو او بیا جناب محمد و رسول اللہ سر ورے کائنات توائی اليوم اکملتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ او خلقہ او الی اکملتو اکملت لکم دینکم او د دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم تابعدارو نن رزما استا سود پاراستا سود دین آ کامل ک کا او پورا میک پتہ سبحان اخپل نعمت ورضیتو لکم الاسلام دینا او ما خخ ک استا سود ما خواخ که تاسو د اسلام قانون ما تاسو د اسلام قانونو وګرزو او دغه وجینه رب کینات مسلمانانو ته دا اعلان کړي عام مسلمانانو ته یا ایو الذینا او د ایمان خوندانو او دخولو فسل میکفا تاسو اسلام کې پورا پورا داخل شې بعضي معنی کې لقبو هیان معنی کې فِي السِّلْمِ اَفِي تُعَاتِ بَلَمَانَا کَي مُفَسِّرِينِ کرام آم مانا فِي السِّلْمِ اَفِي الْإِسْلَامِ كَافَتًا او مانا کافتًا یاد سلم نہ چکم دے فِي میں دے جار مجرور نہ حال دے جار مجرور نہ حال دے مانا دا زکا غام مفعول بھی غیر سریعی دے او داغین حال دے نو مانا تمام اسلام کے داخل شئی تمام احکامات آ تمام اسلام کے داخل ش تمام احکامات اومنی تمام احکامات او بل معنا دا چې د اوت خلود زمير نه هل شنو معنا تاسو ټول اسلام استاسو ټول خپل ځان په اسلام کې داخل کې ایمانا استاسو غغونه د اسلام تابع استاسو سترګې د اسلام تابع استاسو پوځه د اسلام تابع معنا په غغونو باندې هغه ورې د لوکا چې الله په خوشاليږي په سترګو هغه اوینه چې الله په خوشاليږي په پوځه هغه بوې محسوس کړي چې الله په خوشاليږي دانا چې یو زنانه روانه ده او خوشبو یې خوشبو لا گولی راو تغیب پس سپم می وړی چودری دا بو کم نانا دام قودا دا دی تہو نبی علیہ الصلات والسلام زناکار ویلی چکم زنان د کور نراوز خوشبو لگی نبی علیہ الصلات والسلام وی فی کزا آو و کزا دا خدا سے داس زنان نہ مان زناکار دا, دا, دا زناکار دا, دا دا معنی پوزدا الله تابیدارای کی نو لاس دا الله تابیدارای کی نخبد دا الله تابیدارای کی د دماغ دا الله تابیدارای کی, تابی کی زکا دا غو گونا اوستر گیر دازل ان وما والبصره والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا الله عيدو غو گنہ دستر گنا دژلوننه د دې هر سناده د باره کې به تپوس کوله کیږي نو معنا ادخلوا في السلم کافه تاسو ټول پر ټوله په اسلام کې داخل شوی معنی ستاسو غغونه د الله دین تابع ستاسو سترګې د الله دین تابع ستاسو الله د امر تابع یا دا معنی چې تاسو داخل شوی په پو ټول اسلام کې معنی د اسلام احکامات طولو منئ دا څنګه چې يهودو څنګه کړيوا چې لاورت ویلو افاتو منو نبی بازل کتاب او تکفورون نبی تاسو بازي احکاماته باندې او بازي کتاب باندې ایمانداری او دابا سینین کار کوئی باز انبیانو نه یو د باز انبیانو انکار کوئی دا سم کوي نه نه د الله د الله احکامو ټولوم نه د الله احکامات د روزه دے نو نو که د حج دینو نو که د زکات دینو نو که د منز دے شلا وی اقیم و, و امنا و سلمنا که الله وی چواللله علاناس حجل بیت من استطعا الیه سبیلا نو بس آمنا وسلمنا سمعنا و اتعنا دا بنوایه یحودو په شانتی چه سمعنا و سائنا دا بنوایه کلا وای چه اتو زکات زکات ور و آمنا وسلمنا سمعنا و اتعنا و کافا ودخلوا في السلم كافه ده يهودو پشان بنوای ده نه پیرانګیانو پشان بنوای چې سمعنا واسعنا پس وا مریدل خو الله منو او کذا الله امر راه چې الله وای قل للمؤمنین یغظو من ابصارهم نظر دهکتاکا ویسمعنا و اطعنا وا بس الله او منل من السمعنا ماندا الله کم حکم راضی پای کې داخل شاو نو چرته الله وي دین اسلام اغه مستاسده فارا غره غرزولې او قانون می غرزولې چرته وي د دین اسلام کې د تمام احکاماتو کې تاسو ټول ځان پوره پوره داخل کوي ادخول فی الصلم کافا نو چرته وي شرط واي و ميبتغي غير الاسلام الدين فلا يقبل منه چا چې د اسلام نه الیا بل یو دین تالاش کو فلا يقبل منه هغه هرگز د نه قبليګنا نو دي ساي کوي ان عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام خبردار آديني مرزيا دین مقبول تاغا خوخ دین د الله فن نزبان دی الاسلام آغا صرف او صرف اسلام دی او د دینا علاوہ کم یو دین کم یو قانون چې چارا او باسا و من یب غیر الاسلامی دینا فلن یقبل من ہو چاچی دا دی قرآن کریم نه بل یو دین دا دینا ما سوا بل یو دین تالاش کوا آغا دین ان الله ستاسو د فارا وخت کړه اغا دین چاغه کې تاسو ته الله د دخول امر کړه اغا دین اغا دین چاغه د الله په निजाम مقبولو د دینه ما سیو اولیو دین دی تعالاش کو د يهودو پلار را روان شې دنا سوارو پلار را روان شې د هنودو دوه روان شې د یو بل بل د غیر پلار باندې روان شې خبردار تاسو نه اغا دین قبلې گنا قبلې گنا چرم نګینی اول خلاف د جنوی محمد رسول الله هغه ټیم نا شروع کړ او اوسم تر دې پورې يهود او نسوارا علیه گیا دي د الله احکاماتو د الله د دین خلاف اوسم يهود او نسوارا کوي اوسم کوي هغه سوره بقره الله آیات نمبر 213 وغیرہ کې الله رب العزت وای کان الناس <متور> امت او دا ټول خلت یکی او ټولګې تمام اولا د آدم ټول یکی او ټولګې اومت توده مف سرینې کرا معه کې عمتدهمت ده ټولو یکی او په اسلام باندې یو معنا ده یار ټولو ټول په ټول په ټولله یکی او او په کوفربانندې په مقص د واحدبانندېو او مقص واحد یا ټول په ټوله کوفرو یار ټول په ټوله اسلامو. بیا داغی اغیق خپل مزداقات ذکر کئی وئی ٹول پر ٹولا اسلام کم وقت کیو نیو مانا مفسرینی کنام دا کئی وئی وقت داؤ پا آغا وقت کی چکل دئی پیشو پا آدم عليه السلام بانده او اللہ تی بیا وادا غستا چه اللستو بی ربکم نو آغا ٹیم دئی ٹول پر ٹولا دین اسلام وزکر ٹول ویلو قالو بلا الو بالا ولنا الله تظم غربه نو اټم دی په دین اسلام باندې یا یادمانه ملت واحده ملت امه واحده او دا ټول خلق یکي ټولږي او فی عهد ادمه پر زمانہ د ادم علی السلام کې په دین اسلام باندې یهودی د زمانہ دا آدم نواخلے تر نوح علیہ السلام پورے امت واحدہ بین آدم و نوحن د آدم او دنوح علیہ السلام پا درمیان کی چکم زمانہ وا پدے ٹول کے اسلامی اسلامو اسلامی اسلامو یادا مانا چھ ٹول پا ٹولا دا خلق پا کفر باندیوو کم وقت کی پا زمانہ د ابراہیم علیہ السلام کې تول خلک کافر دے ابراہیم علیہ السلام یکی آوازو لار دے او چغوی انی اراکا و قومکا فی ظلال مبین اوف لارتام گمران استادا قومم گمران قوم گمراہ قومون گمراہ ابراہیم علیہ السلام دا معنا چې امته واحده او دا ټول خلق امته واحده یکیو ټولګې یکیو ټولګې یکیو ټولګې او امته واحده او معنا فطرتی اسلامي باندېو لکه څنګه چې حدیث مبارک کرازی نبی علیہ السلام فرمایي کل مولودی یولد علی الفطره ہاری یو بچے اغف فطرت باندې فیدا کی گئی مانا فطرت اسلام باندے نوفا ابا واہو یو حووی دانی او یو نصرانی او یو مجسانی وفی روایت او یو مور او پلار اغیا یہودی کی اغیو یہودی کی والے د مورګه اول مدرسه دا. نو چې هغه د يهودو د مدرسې نه فارغ یا غیر صرف چې کمند يهودو تعلیم کړه لري 1 2 3 کړه لري ا بي سي او 1 دو 3 کړه لري الف باټان خبر نه داو خبر دانو سره پر ټه لا ګولې دا الف باټان خبر نه داو خبر دانو سره برټا دا نو فا باو یو هو ویدانیا یو دکی او یو نسرانه یا موروفلارې پرنګې کی موروفلارې پرنګې کی او یو مجسانی یای مجوسی کی وفی روایتن او یو شرکانی یای مشرک کی یای مشرکی والے چھمور اخپلا مشرکی انو دیم مشرکی پلا رخ پلا مشرکی دیم مشرکی دیم مشرکی نو اختلاف شو روشو اس چھ اختلاف شو روشو وما قانناسو الله او مته واحد د سورة فختلهو سره کے چرازی اختلاف شورو شو نوفا به الله او نهبيین پس را لږل الله امبا موبشررینا زیری ورکون کې و منذرینا یارهون کې زیری وررکون کې چاچو منل نو جننت بالاو وررکئ باغونه به المان به حور و منذرینا رهون کې اغ چلاه چاچین کارو کو. کا چاہ جنکاروکو دا اللہ دے دننا وَاَنْزَلَ مَاہُمُ الْكِتَابُ او راوی لے گا دے کتاب بِالحقِ اے بِالصِّدقِ بِالحقِ اے بِالعادلِ راوی لے کتاب صدقی پرشتیا سراولی دا الله تعالیٰ کتاب صدقی صدق دے او عدل ہی عدل دے قانون دیل رازم کنا چیند دینہ انداللہ الاسلام دا اللہ قانون چدے دین اسلام او عدل ہی عدل دے او زکا دا اللہ خوخت دے زکا قرآن کریموی و تمت کلمت ربکا صدقا و عدلا تمت کلمت ربکا صدقا و عدلا پورشوی پیسا لید فروردگارستا صدقا پرشتیا رشتیا تولی رشتیا رشتیا دی و عدلا انصافی انصاف تین نو بس بالحقی اے بس صدقی بالحقی دِل حَق ای بل عدل لیحکما بین الناس فی مختالفو فی دئ دا پارا چې فیصلو کی دا الله دئ دا پارا چې فیصلو کی دا جناب محمد رسول الله دئ دا پارا چې فیصلو کی دا کتاب بین الناس په ماویند خلقو کې فی ما پاس کې اختلاف فی چ دی پای کې اختلاف کړل غه دوی باقی که اختلاف کرده ده خلاف را ای که نا خلاف چا کرده و یهودو د ده دین اسلام نا نور نور قوانین جوړول نور نور خواهشات را رسته داغی پیروکاری داغی پیروکارگرزی دلو خلاف اسا که کلو داغی باندې مفسرین کرامگن او قوال وی یو قول داره خلاف کلو پو جمعاکی لکا بوخ امام بخاری روایت کوي جمعه کې خلاف جمعه کې خلاف ہو لکن نبی علیه الصلاۃ والسلام د جمعه فرض نه نه رز د جمعه دا زما دا د يهودو د پارا سبانه د خالی رز دا د يهودو نه سواراو د پارا سبانه بل سباره معنا د اتوار مونږ د جمعه تعظیم کوو اغه ز مونږ د پارا معزز دا يهودو د خالکې سره د دینه چاغې تان الله امر د جمعه کړو نه سوارام چک... او نه سوار د اتوار کوي او اس خلق ده نسواراو پا دین شوئے دے او اس خلق چوٹی ده نسواراو پا دین بانده که سایان شوئے دے پیرانگیان دے ٹول لیکن غلامی دے کنا غلامی دا غلامی تاج و نا خوب تاج و نا خوب بتدری جوہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمیر رو رو کم سڑی تا اغا ناشنا ناشنا لگی دل درکمان دابس ہو کئی آغا خلقو تا خواگو لگی دل ولی غلامی دا غلامی کې اغا زمیر بدلی بل مانا دا بل مانا وی خلاف دے کشو یهودو خلاف دے ککڑو یهودو نا سواراو خلاف دے ککڑو سکی خلافو فی السوال آتے یا فی القبلتے قبلہ کې خلافو وو زکا چا مشرق ته منسکونو چا مغرب ته کا او نبي عليه صلوات والسلام ته ربي کائنات امر کړو فوالی وجهک شطر المسجد الحرام او محبوب پیغمبر ته دا خپل ما شطر المسجد الحرام فتربد بیت الله بانده و گرزو فولو جوکم شطر امر دعو لیکن اغیم چا, چا, چا, چا مشرق تکون و چا مغرب تکون زکالاوی و ما انتا بطابع قبلتهم و ما بعضهم بطابع قبلت بعض ای خدایوب القبلام نہ منی احان خلاف شروع کا دای دا نقل چې د جنابه محمد رسول الله سرور کائنات فتا به داري کړه غر زید له او امر ته مرتابه داري کړو قبله ته مخ کړه سو کوینا و بل د مفسرین دا ده و خلاف کړه او فی ابراهیم فبارد ابراهیم کې ولی پا بارد ابراہیم کے خلاف سو چھاوے ابراہیم علیہ السلام بارکے چھ گوڑا ابراہیم چھو ندایا ہو دیو نو چھاوے نا نا ابراهيم <سلام> چې ده نو دان نصرانيو الله تعالی خلکو خبردار او يهودو تاسو ماوري تاسو وايي او ابراهيم <سلام> يهودو تاسو <سلام> وايي نو سوارو پیرنګيانو چې ابراهيم نصرانيو ما كان ابراهيم <سلام> يهوديا ولا نصرانيا ابراهيم نه يهودو او اي پیرنګيانو تاسو اوره ابراهيم نه نصرانيو سو کوینا اختلاف چکلون په ایصال علیہ الصلاتو السلام باندې کړه ولې دوړل شو یوهود ځان لشو نو سوارا ځان لشو مسلمانان ځان لشو کنه ځان لشو کنه یوهود داوی نعوذ بالله من زال د اسلام قیدا خدا وا اول د اسلام انقیدا وا ورا د اسلام انقیدا دا را چې برا حضرت عیسی علیه الصلاتو والسلام د الله بنده دی خدای نه دی او اودا الله په امر باندې پیدا دې د الله پیغمبر دې د الله په امر پیدا او بغیر د پلاړه لیکن يهود رال ال ويدا بغیر د پلاړه پیدا دې ننده ابن الزانيه دې نو ازب الله نوبل طرف تا عيسان رال نو غي ويدا خو خدای دې ها ويدا خو خدای دې دا الاده نو غايته علاج وک ال او الله لنا انا ان الدين عند الله الاسلام او د اسلامه عقیده دار چې ان هو الا عوذ انا منالای داسر او صرف د الله بند د اله چرم نه او بیا یوې چې غ خپل دا اعلان کړه چې ان الله ربی و ربکم فابرو هاذا صراط مستقیم او خپل دا اعلان کړه بارک سایقول ابو هیان بیا تفسیر سرا سرا چر ټول په شامل شامل دي دا سائینو دا غیر سائونا هغه وای چې جامع خل داري چې مراد در دین کې خلاف کړو اول يهودو نه سو راو الی کتاب دین کې خلاف کړو نو دین کے خلاف وک او او دین کے خلاف اگدا نو چې دین کے خلاف راغه د جناب محمد رسول الله چې کوم قانون رات نو هغه کې یهودو خلاف وک او کې نصرانانو خلاف وک د پارا د دې چې موږ خپل خواهش تابعداریو کو او د جناب محمد رسول الله دین قبل له نشو قانون د قصاص رات نو چا تاسو چرت صرف قصاصی قصاصو نو چرت صرف مافی معفي وا او الله رب العزت یو انصاف او قانون راوليګا که څوک مافی کوي نو مرزا ايده لکن قصاص به وچ څوک مافی نه کوي او قصاص به ام انصاف سره ويده نه چې ظلم او زياته پکه شروع شي نه نه داسبني نو قصاص په اطراف او کې راوليګا چې قصاص اطراف حکمدارې چې ګور یاد ساته چا چاچه غاخ د جماعت کا غاخ و ماتيږي چاچه غاخ د چانو غاخ دغه بدلکه دارنګ نور اندام مناول جرو حق قصاص دا غیر اولی ګنداس نور خبار بار كيف چې کم قانون براتن او يهودو د خلاف کو او د مخالفت دې کداري اغستوا د آیته کداري د خلاف اغستوا د دیو جنا ربي کائنات وای او خلک او مری وا مختلف فیه الا الذین اوتو من بعد ما جا اتهموا بینا تو بغیم بینهم خلاف ند کړه په دین کې الا الذین اوتو مگر اګه سانچور کله د آیل ار کتاب معنا خلاف چھا کړه اهل کتاب وکړه يهود او نصارا علی خلاف کړه کله کله دې مم با دي ما جات هم البینات خلاف ال کړه چې سرګند دلایل ورتراغلې دي ها سرګند دلایل رال بیا ول خلاف کوي بیا وجه صدا چې خلاف کوي وه باغیم بینهم باغیان بینم د دین اسلام سره د بوز دی د وجه د زدن په ما بیند دی کې د وجې د حسد نه په ما بیند دی کې حسد من ایندی انفس میم بعد ما تبین له حق زلونو کې بوز دی زلونو کې حسد دی د اسلام سره د دین اسلام سره د اسلام د قانون سره مثلا عام طور سره اوسم دا طراپه ګندا شروع دا تو فرا دا منگا حقوقی ورکو، حقوقی او حقوقی بشری ورکو، حقوقی اسلام خلاف را په ګډه شو دا چې مونږ حوقو کې ورکو حکووې او حکوو کې بشر ورکو حوق ک ننس د اسلام خلاب پرپاسسیدللی دي او حکوو کې نس مون ورکو او حکو ک د هغ سر د حکووې نس د غ دا دی چې خه د او خه دی خپل شاوت چې کم ځای پوور کوئ نو هلتهې پوور کې که د خاونې پو کوئ نو مررضای ده ک د یارې پو کوي نو مرزای ده هر چاان چې پووري نو مرای مرضای ده دا د یهودو خلاف دی د اسلام الان کې قانون د اسلام دا قانون د اسلام دا دی چې محرمات قانو الله ذکر کړي دي په تاسو اول دا الله ویلی دی لا تن كي هو ما نكحاباوكم من النساء إلا ما قد سلب خبردار دفلار أو دم نكيان و منكوحاتو دا غي سران نكاو نكي دم شران و بيزتو نكي بيا الله علي حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم تاسوبان ده مين ده حرام ده تاسوبان ده لونه حرام ده تاسوبان ده خين ده حرام ده تاسوبان ده پوپو گانه أو ماسی گانه حرام و بهنااتول اخې روې در باندې حرامدي وبانناولختې خورځې در باې حرامدي او مهتو کوملاتې ارزانان کوم تاسوله چې چاپ درکي ديغ من په تاسو باې حرامديخواتو کوم من نه چې تا سره یو ځای پ روليدي اغ ستاار ځای خور دا ا هغه د پواله خور اغام تاراناندې حرام دهوه اومههتو ننس و په اوتو نمغ ستاسو د بییانو میې مانا خواښې ګانې پتاسو تاسو حراې دي وا و کومللاتې فی جوور کوم په تاسو باندې حراې ديغا پر کټی ستاسو چې پر و ستاسو کې من نسائكم کوملاتې د خلتون ب نه د هغه بییانو ستاسوونه چې ستاسو دغ سره کورالې شو دی ستا کوروله هغې سره اووشو دهغې نه چې بلځای نوور سره د بلخواون نه لور راغلی دا نوغام په تاه ما <muchwa> حلال دارنگے اللہ وے وا حلالو ابناءکم اللذین من اصلابکم پتہ سباندے ان گوران حرامی دی دارنگے تا دا حرامی دی چھ دعا خیندے پیو نکاح کے واخ لیوا انتجمعو بین الختین دعا خیندے جمع کول دا پتہ سباندے حرامی دی بیا اللہ و المحصنات من النساء وا دکلی زنا نا چھ دبل پ نکاح کیوی اپتا اندې حرامې دي نو مان د محرمات رب کینا ذکر کئ لکن دی یهودو قانون او دی یهودو خواش پرستی هغه دا لیکن او صرف د دینه چیزه یهودیت یا نصرانیت په خپل یادې الانکه یهودیت یا او نصرانیت کېم دا روانو نن عام تاسو ګورئ د مجوسو د نظریه چې کم دی مجوسو نظریه واپس زمانہ د جاهلیت کې چې هغه ایباحه کلی دي دا دنیا کې چې څوک د حقوقه بشریه دا اقوام کفاره اقوام متایدہ چوتا یقوام کفار فجرا دایچک می چلی وي وای حقوق بشریہ ا گئی قائل ددی چی باحت کلی دے کچا مور سرا خپل خواہش پورا ک کچا خور سرا خواہش پورا ک کچا لور سرا پورا ک کچا ویریا او قرضے سرا او کچان وسے سرا سوق چی س سرا خواہش پورا کین وای ا تجائز ی او دا یہود او نسوارا ا گئیم دا وای ان الذین يحبون ان تشع الفاحشه اغه واډي دا چې دا بهای بالکل عام شي عام شي بهای عام شي چې پار باندې اوس د اسلام قانون څنګه بهترین قانون دی و مور له خپل حق ورکا خور له خپل حق ورکا پپول له خپل حق ورکا ماسل له خپل حق ورکا يهود دا حقوق پا مال کړي زکات د اسلام دشمنان دي د جناب محمد رسول الله دشمنان دي خبر ندي خو خبر دي باغیم بینهم بریان بینهم زدیان دی زدیان دی زدیان خبر دی او اقوام کفر متحده داغه ټولو قانون داري چې باهتي کلی باکه یورپ کې اعلانون شو دی او ملی لګي په باهتي کلی باندې یورپی ممالکو کې دارانګه جنسی تعلقات پاغه باندې با قاعده ملی لګي پدې باندې چې جنسی تعلقات اغه دې روا وګرزي اغه دې حلال شي ماندا چې الک دا الک سره جن نه کوي جن نه کوي سره بلکې اغه قانون پاس شوره چې الک د الک سره نکاه کول شی او جنید جنید سره نکاه کولې شی الان کې داوس دا غوی ګور اعظم د تکانه په خبره کومه چې دین اسلام تا ګورا او دا غې د ازادۍ تا گورا او دا غیا مخالفت تا ګورا ګوره مخالفت تا دا غې خبره دادا چې هغه داوی چې الګ دا الګ سره نکاه کولې شی او جنید جنید سره نکاه کولې شی ګور د يهودو په خبره تا لیکن اسلام سوئی اسلام وی وَلَّا تِيَأْتِينَ الْفَاحِشَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُ عَلَيْهِنَّا عَرْبَعَةً مِنْكُمْ گا اقوال او گا توجیحات تی پدی زائے کے یو توجیدارا چھ دا آقا دا آقا فیل دے چھ کل جنید جنیسا رابط فیل دے کہنو اللہ وی وَلَّا تِيأْتِينَ الْفَاحِشَ مِن نِسَائِكُمْ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ نَارْبَعَةً مِنْكُمْ کلاچ جنید جنید سره اغه زنانہ چراتل لوکی به حیا ایتہ ستا شودو بی بیانا فَشَهِدُوا عَلَيْهِ نَارْبَعَةً مِنْكُمْ سلور گوان په وګرزوی اوکه گواہی څوکړه نو فام سکوونه فل بووتہ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ او یجعل الله لنا سبيلا تر دې پوری اسار کای اغیر را فکرونو کې چې الله یا امر وکړي او یا ول الله یو قانون او قانون بیا سورې نور کې راغې منسوخ نه ده آیه بلکې انتظار ده حکم الہیتا منسوخ نه ده دارنګ کله چې لکانو بد پھیلې وګळा نو الله وی ولذانی یاتیا نهه منکم فازوهما والذان یاتیانها منکم فاعذوما اغدوا نارینا چه غیرات له لوکل بیا ایتا ستا سنن تکلیف ورل ورکای ها توبہ او باصله بیا بیا خبر ده لیکن توبہ نو باسی او بد فعل کی بد کرداري کی غلط اخلاق کار کی نو الله ور او zarar بیا قازیتے پر خودی چې څنګه ستا خوخینو اغه سے zarar ولا ورکا ورکا ولا zarar قانون اسلام تا ان الدين عند الله الاسلام سمرا دي سجن د نارینه عزت د نارینه نه محفوظ کی د نارینه عزت د نارینه نه نا محفوظ کای د زنانه عزت د زنانه نه محفوظ کای او د یهود اغاز یهود چاغي اختلاف کړه پس د زد نه اغي اختلاف کړه د زد د و جنا پس د سرګندا دلایل نه داغي دین ته ګوره داغي څه دین دی هلا دارنګ تاسو ګورئ اوسوم امریکا دارنګ چکم اسلامی ممالک داوی په پا کبزہ کی دی او پسې اور پسیزا یوروفی تمام ممالکو ما آل تلر شاہ نو د زنا باقاعدہ اڈے کولاؤ دی او زنا باقاعدہ آمکی کې چلیگی پاغے باندی اس کس ما پا بندی نشتا بلکہ یاد ساتھ دا د مسلمانانو په ملکونو کې چې دا سمرہ کفار جنگی گی دا اکثر د زنا پیدا دی دا اکثر زکا امریکا کے لاجینائی وعدنی لاجینائی وعدنی څه دا اغه درې سالور شپګ کویدنه لانی چې او سالور شپګ شي او داغه تیمخانی دل تکه پاغه په پاله لیکي کې خاندانی سړی چې د پلار عمر په صحیح طریقه پیدا یغه انرا لګي په احتجاج کوي چې حالت منشي دا اغه د عدالت چ مورداريږي دا اغه چې ردی نه مور بس مور چتاو په پي پټ نه لګي او پیړه راولې بیا پیغام نه خبر شدا سوک ته او پلار خو معلوم چې دا سوک در نشتداد او در زمانه در جایلیت که کل چه نسواراو زنانه پریخو ده او دنیا که پساد چه دنو در نسواراو دا یو پل سفه و در چه اخپلی پل سفه و در چه اخپلی پل یو و عیسایانو در ننچه راغلی جاو توی منگ تاسو لحقوق نصلا در که اگه در دنیا که پساد در دوا وجوده یو در معاش دو وجینا یو در زنانه دو وجینا ناغیدہ دا پرهودله رحبانیت اختیار کو اختیار نب تد او ما كتبنا عليهم الا ابتغاء وجه الا ابتغاء وجه الله الا ابتغاء الله من خو پیدا الله رضا من ته طلب کی لیکن دای رحبانیت اختیار کو دای دزان عبادت جوړ کړه الله و دزان عبادت جوړ کړه اګی لال الکیناستن نو چکاله زنانه غریبانه عادته محتاج شوی چې موږ به د خپل کھیټه د پارا کسب وسخامه کاو نوراله د هر کس مخال کو سره کا سب کو مورخین ذکر کوي زناد عمر امشوا شپلار زوی او زوی پلار نه پیجن دا د زمانه جاہلیت نار روانه اوس شروع ده او هغه راغلي دی مون تاس له حقوق کینه سوادر کو الان کی دا الله قانون دار ولاتقربوا الزنا انه کان فایشه خبردار غره زنانه قریب لار نشي د زنا خو لا لار نشي بلک د زنا چکم اسباب او وسایل دی اغام ختم کا د اسلام دا قوانین دارنګ د دا اسلام قانون هغه داري چه ده زنا اغا زرائع چکم دی اغا ازباب چکم دی اغام اللہ رب العزت ختمی او بندی لکا قرآن کریم کے زائع پزائع چکم سی زننا ده زنا اغا او ده بد کرداری اغا لار کلاوی کی اللہ اغا تلاری نیو اداس بنا دا سه باندې او قران کریم اگې تا عجيبا مخنيوي کوي لکه یوزای الله وئی ازانیت وزانی فجلدو کل واحد منهما مئه کلاچ زناکار شړی او زناکار خدای زناکار زنا ناو زناکار سړی اوی چ کله زنا او کلا نو فجلیدو کل لواحد منھو ما می تجللا احریو د دای ناو وای سل کوڑے سل کوڑے دا هغه صورت کې چې کله ری شادي شو نوی او که شادی شو وینو بیا والا ارجن نه اور غورا دایلا سزا ورکې نو الله ایوالا تاخذکم بهما راثا فی دین اللہ فالدین د اللہ تعالی کې چې دین اسلام ده ان دین د الله الاسلام په دغه دین اسلام کې غره خبردار تا د په دی باندې اونې نیوی مهربانی او رحفقه ته او د نرمۍ ما ملاو سره اونې کې دارنګې الله بیا موي وَفُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُومِنِينَ دا زنا دا حرام اکڑه شویده پا مومنانو بانده نو دارنگی قوانین رازی رازی ذکر کئی الله بیا زوران ورکی پا پاک دامنو گره توحمتو لګوي لگوی زکا دینا دا زنا آوازی رازی واللذی نیرمون المحسنان سو ملم یا توبی عربات شوادا فجلدون سمانین جلد چاچ پا پاک دامنو توحمتو لګو او گوا ور سرنی سلور گوا نو دیلا کوڑی ورکی او اتیا کوڑی ووای اتیا کوڑی ووای او گوای ولم کبلوی گوای کبلنکی دارنگی بیا داغی مخ نو قران کریم اجیوان داس کمه مخنیوی کوي قران کریم وای یا ای اولذینا امنو لا تدخلو بیوتان غیر بیوتکم اودیمان خوندانو خبردار تاسو د خپل کورونو علاوه نورو کورونو تا غره داخل شئ تر دې pore چتا سوی اجازه تواله او داغه کور والا او سیدون کو باندې سلام کوي دا سیلر نشي چې ځان نه پرانیست غیاج جوړ کړی او دا زماده ماماکور دی دا, ماما دا یې کا کا کور دی او نو دب شته نو توخیش ته غرق ور زده غاسي د ماماه د زوینه پرده ده جنی بعده ماماه د زوینه پرده کوي جنی بعده تر د زوینه پرده کوي جنی بعده له ورنه پرده کوي او پرده کوي څنګه چې پردي سړی نه کوي او پرده ده ته پرده کوي دا شبس هر څو توردار دا زکه الله وایي چې د زنا د الله ربنشي د زنا د الله ربنشي زکه يهود هغه خدا غاړي نس نا سوارا خدا غاړی غې د دین اسلام خلاف تي، اغېد قران خلاف تي، اغېد ا حدیثه مبارکات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف تي، او د ضد وجه خلاف دی او زدی ته غوړی، ا بیا زدی زد کای بیا او د یهود اغا زد اغه خو ا داسه زدیانو چې انبیای وجل، داسه زدیانو زد چې اغه علماي وجل، او اوسم علما وجني، اوسم د انبیای او تابعدار اغې نه پریری، سمستو کین پریری، غارونو کین پریری، ها دربارې موليان اغه نادر خوشاله دي درباريان نه خوشاله دي من قران کریم د زنا اغلاره چې بندینو ایایو الذینا امنو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم حتا تستزنیو وتسلمو علی الیا او بیا لا وئ دا ډېر وروه طریقه دا استاسو د پاره دی په پاره چې تاسو پنداون سی اتواخلي دا رنگه قران کریم دا ذکر کوي قل ولې چې ده زنه هغه لارې بنشي الله يقل للمؤمنين يغزو من ابصارهم اوایا د مؤمنانو ته محبوب پیغمبر یا غزو من ابصارم چې دی خپل نظرو نه ختکه کی و يحفظو فروجهم د خپلو شرم گاونو هي حفاظتو کی داغه حفاظتو کی حفاظت په سو تسمه یودا چې غلط استعمال نه کی کم محرمات چې مخه ذکر شو حرمت علیکم اماتکم وبناتکم و غیره هغه محرمات داغه باندې چې ته استعمال نشي محرماتونه د خپل ځان منه نو حرماتونه دا غینار خپل ځان مننه کې بلداد هغه حفاظت ته کې درنخوغ لباس ته واغندي درنخوغ لباس ته واغندي دا دانا چې خاخه یې پین شټه ها خاخی چولی او سانګی د زانه جوړه کړی ها بل د یهودو غلامی ده کنا تا جو نا خوب با تدریج وہی خوب هوا کې غلامی میں بدل جاتاه قومو کا زمیر دو قومو او زمیر بدلګی چې کله انسان زهنی غلام شي تول خلق د یهودو زهنی غلامان ګرځېدل او منګنیو او شاء الله منگا چرم نیو منگ ده یهود و غلامی نکو قطعند نسوارا و غلامی نکو من تخبل و آبا و عواجداد و داویلی دی من تا اللہ داویلی دی من تا پیغمبر داویلی دی خبردار ده یهود و غلامان نشی یاهود غلامان نشی زکه من تعالی دا وی لی ای لا الذین امنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء خبردار دا يهود او نصارا دا, دا حق سر غندې دون بعد دا زدیان دای سره غره دوستیو نکای دای سره دوستیو نکای او کو دا وکلان دای حکم لري دا دا مونږ تا خو نبی علی صلوات و سلام وی لی دی مقدس مکه دی اسلامي خاصوسن د جزیرۃ العرب نا اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب د جزيره العرب دا نا د دا پلیت قدمونه د دا يهودو د نصارى او بهر کئ دا بهر کئ من غتا خلو او اجداد او اكابر نور وحانيب لارانو وليدي وای میراث میں مولانا ظفر علی خان وہی میراث میں تہذیب عرب تم کو ملی ہے افاق میں دوم اپنے تمد کما چادو و تا تا میراث تہذیب عربی ملاو دے افاق دنیا گڈ گڈ تا محمد رسول اللہ تہذیب رسو دان نہ چوا ز میں تم ہو نہ تو تمد میں غونود یہ مسلمان ہے جنے دیکھ کے شرما ہے یہود دان چې خا خای بده چولی او اس خود کمیس نه شټ جوړ شو کمیس دومره کړی چې دو کوپونه برابرې نو چې سجدې له لړشی ناغار سمالغه ماغلې ها پرسته پړاګ باندې بلکې پولا روانې هر صحکاري داس لباسو دا سل لباسو مولاده غینه متاثره او امید غینه متاثرہ او دا افسر دفتر والا دفتر والا افسر دا غینه متاثرہ او میراب والا دا غینه متاثرہ منبر والا دا غینه متاثرہ تاجو نا خوب بتدری جوہی خوب ہوا ذہن غلامان و یحفظو فروجهم لبست دون خوغوا چوا د خپلو شرم گاونو حفاظت کا نو دارنگے بیاوئی زنانا ہوتاوئی قل للمؤمنات غضو من سوارې هن نه ووا د زنناته چې دی د خپل نظرونه خته سااتي دانه چې دی بس سالو تهګوري چې دی کم لا ک سای رام د تنې نه نه دا د خپل نظرونه کنټرل ساي ووا حفظ نه فررووجون نه د دوم د خپل شرم ګاونه فاظت و کېغلت ځای کې د خپل شرم ګان نه استعماللي او بل دا د شرم ګافاظت کی پده طریقا چه لباس تی درون او خوگوا چهی لباس تی درون او خوگوا چهی دانا چه کاسیاتون عاریات نبی علیہ السلام و سلام و علیو زنانا بداسی شی داسی او زمانا برا شی زنانا بداسی شی کاسیاتون عاریات ببر بندے وی بر بنده او حقیقت ته داس کپڑی چیغا چیل او نو په چیل که کمیس کاری کمیس که بنینخ کاری او پا بنینکه دا بدن آزاخ کاری گی کاسیاتن عاریات کاسیاتن عاریات اوی لوی لو دا اوخ کو بان بے جڑکڑی رو سوننا کاسنی مت البخت اوخ پشان کو بان بے جڑکڑی بوتی تڑا لیکن اور دبی دبی کیګروانی دا ولې ما الاتن مومیلاتن ما الاتن مومیلاتن خپل زړه ګنده دي او نور خلکو لزړه ګنده کوي ما الاتن زړه نه ګندري مانا ما الدی بلتا مومیلات دبل لسان تر اگر زئی تر اگر زئی کا سیاتن اللہ <سؤال> بیا زنا نون تا لرب العزت <سؤال> د زنا لاره چ بندي اغه اغه زرای چ بندی نو الله وای و ری تا ولا يبدنا زینت او نا الا ما زرا منها هاو خبردار پل زینت ته چا تخکارنه کی زینت کزبی زکه یهود خدا وای چې زنانه درا بارشی وای حقوق النساء داری چې خزر پکار خانه ک کار کئ او دی کار کئ وای حقوق النساء داری چې خزر بازار ک بربنده غرزی وای حقوق النساء daddy حقوق انسو عادی چې دا لري کالج کې هم دا ښیګرځي دا د اسکول کې هم دا ښیګرځي دا د هاستل کې هم دا ښیګرځي دا د بازار کې هم دا ښیګرځي نا نا نا قران کریم وايي ولا یبدین زیناتون ودې يهودو خبراونا د قولا مانو خبراونا منی درې درې پارکاتو خبراونا منی ولا یبدین او مسلمانانو زنانو د پیغمبر اعلان دا الله اعلان ووري شیخ خپل زینات پل زی نه ې خلقي زینه تی خلقي کم مخایسته در درکل دی الله کم اعاد درکی او د غ نه عللاو کس ببي زینه تو چې سرخیو پډر دی کړیدي بګړی دی چولی دي او داګ نستیا چول دی ټکه دی چولی دا جک دچولی دا وال دی اچولی دا ن کوی د اچولی دا دا زی نهتی کسبي والاو بدی نه زیین نه ته نه پل زی نه خلقی پل زینتی کسبی قطان چه نه اخکارنگی الا ما زهره منا ها ها مجبوری ده پتی مثلا چیل ده و برکا ده پکار خداوی چه ده زنانه و ده برکا مپتوی ده زنانه و ده چیل هم پتوی خو مجبوری ده آغا پتی گنا سنگا بے پتی که آغا پتی نو ده آغا ده پاسا و بلشیخ کارا مجبوری ده الا ما زهره منا بس دا مجبوری ده ها ها و ول <تصال> یا غریب نه ب خو مناله <تصال> جویوبین او را د غورزه یا خپل <تصال> غټ دوپټې غټ پړې په خپلو ګریوانو نوبانندې ها رالهه شرغې پر ده اوس بلا خبره چاتهوه پچانهوه پرده نه کې نو غزې کرکېخوا چې د چا نه پرده نشته او د دین اللاوه چې نور دی دینو دغې نه پر دانا چې دا ستا ده چه تا دا زمان د پلار د نکه د کاکان و سه ده ستاسه شو حسنا ستاسه شو حسنا یا دا زمان دا ماما دا خوری روی ده ستاسه شو حسنا تو تره توره خیجو لیلا و بیندهی پک گوره ستاسه شو اس شته به کې ګور نب وله یوب دی نه زیته نه زیت به نخکاره کوې دا زنا نه الله لیبوللتین نه یو خپلو خاوندانو ته او آبهن نه یا خپلو پلاانوته د خاون نه پر دنیشتهې پوه شوې داررنګې د خپل <سؤال> پلار نه پر دنیشتهې او آباببوللتین نه او اب بوللت نه یا د خپلو خاوندانو د پلارانونهڅوکو؟ خر او ابناهن نه یا د خپلو زامنونه زامنونه پردا او نه نشتهې او ابنا بلت نه او اب بولت نه یا د خاوندانو د زمون نه سووت وي چک شو ده اغینا نشتره او اخوانینا یا ده خپل رونونا اغینا پرده نشتره او بنی اخوانینا یا ده خپل رونو ده زامنونا معنی سر زامن سر رویرونا او بنی اخواتیننا یا خوریونو تا دی سرگن که زینت مانا خیر ده که دا غی مخ یا لاس وغیر سی که او نسائهن یا د مسلمان نو زنان نسائهن وی خوا که بدکار زنان دا غلط زنان دا یهود دان دا هندو دا نسران نان دا او د نسران یانو پیرنگ یانو دا انجیو که دا انجیو والا زنان من پرده که داک کنجرایرا انو پردایخه او واو او ما ملکات ايمانهن يا اغازنانا يا اغازنانا چلا سننا مالک ان شرید دای اوتابین غیر اولل اربته یا خدمت گارن غیر اولل اربته چینووی اغه حاجت والا من من الرجال ډیر بوډا دی او حاجته او خادم ده او بالکل حسوم ندی پاتې نو ټیک دا او اوی طفل اللذین لم یظهرو علی عورات النسا یا آغا علکان چه غی د زنان و دا اغیق د سره سرا خبر ندی دا غدی دا داینا پرده نشته دی دا داینا پرده نشته دی که ترام داخل خونه دا ذکر کرده دی که مامام داخل خونه دا ذکر کرده مامانم پرده نشته دی خواونه نشته دی پرده دا دارنګې د دا پلارنه نشټره دارنګې دو دا څرنا نشټره زامنو نا نشټره دارنګې بنزو نا نشټره ړونو نا نشټره دارنګې دا مسلمانان زنانا او دارنګې د ترود ماما نام نشټره خو ترود ماما یې نه ذکر کړي داوالې ترود ماما یې ځکه نه ذکر کړي چې د اغې د زامنو نه ده نو علماء د تفسیر ذکر کې اشاره دیتہ دا دا تراو مامات دا وایي چې ګرتا پرده نشته خو خبردار اس نه چې تلاړ شي او کور کې دخل خپل رويری او د خورځي خای ذکر کې چرويرا می ډیرخ کولې دا او خورځه می ډیرخ کولې دا نو استاد زامنونو نه خو نشته کنه نو چې هغه دا واورین او دا پزړه کې بخیالات خیالات نور نور راځي نو فتنه جوړنه شي د یز کنه د ذکر کې د یزگه نده ذکر کرده ده وجه ده دی وجه یاد ساته لیورنا پرده او ها که کور کې شراکت وینو اغیه که بام پرده کیگی او اسان ده گرانه نده ده ده فزورا زورا خندانه کې د شراکت په کور کې چې کلا غي په کور کې دا چې کلا غټ پړونه په سرکړې وي بيزا دې ډډې په کټ کې نه لګي او غټ پړونه دې په سرکړې نو چې غټ پړونه په سرکړې وي نو چې لیوار راځي نو زرد هغه خپل پړونه مختکې هغه طرف ته دې شا کړي هاه ضرورت را ضرورت راغې کور کې سوکنيشته هغه تا روټې کې خدل شو نو لیوار دې ګوري دا دې و تا روټې جواب دینې کوي بس دې هاه دې ورت خبره ده نو سره د پر نور و و ضرورت خبر دای دی نه چې څه نور ځنا سره د ضرورت خبره دن سره دی وکې دا سره دی وکې خو پرده به کېږي او که په دی او سړی خفه کېږي چې ګوره زره د د مامامو ماته چې کلکمون که دن نه راځین ورټه کو زور کارا م نه او دا سر ی دی دوانو کاره شوکړه داغمون پول خپلپلو دشمن شو کړی نوګور دا سره نو د په خپل ایمانوریګې د پیمان پی خطره ده د الله حکې حکم دې او صریح حکم دې گنجائش پکیب نشته تاویلونه پکنه چاکړې دیونه پکی کیږي نو به چاکړې دی د دې یاریږي باركيف الله قوانين ذکر کړي او دا قوانین قوانين ذکر کړي چا دا سه قوانين دې چاره کوي ګوره آفا دې گنجائش نشته لاره باندې د زنا چې ګوره زنا امن شي چرته استرګه کټاګه چرته حفاظت د شرم گاونو کا او چرته زنا نه توي پرده دو قسمه دا یو دا چه زنانه د کور کی کینی بلا ضرورت تینا او قارنا فی بیوتی کننا ولا تبرج نتبر جل جائلیتی اولا کور کے کینا پو کورو نو بانده پردلا بلده چه بار اوزی نو بیا وام پردک او نبی علیہ السلام تالاوی کل یا ایوات نبی قل لی کا و بناتی کا و نسائل مؤمنین یدنین علیهن من جلابی بہن ورے بار چوزی نو دیکھ پلو بی بیانو تا دیکھ پلو لونو تا تمامو مسلمانانو زنانو تاوایا چی پزان جلباب آغا صادر تاوای چیر سر نواخ لے ترخپو پورے ڈرخو بوری آغازن آنے پٹا کڑیوی دا غیازینہ تے پٹ اگا دانی چی دی سر تنگ انخطی، دانا چی تنگ انخطی، انخطی بنی، جداو نه پروتی، بل دا چی را دی آزاب پکن بل دا چی آب اخپلا نقش و نگار والا نی، نقش و بنی، چی سپین سادر اغسط دیو در کوپو کوپی پا سرکل دیو گلکاری پکل داو در سندل نا ٹکو باسی، ٹکا ټکا ٹکا ٹکا ٹکا نا دا بنی، ای غنی غبروان نی، یودنی نہ علیہنا من جلاوی بہنا جلباب کب یاد سادر په صورت کی او کدبر کی په صورت کی اوبراخلی او خپل کسب زیینند او خلقی زیینند هغه په پټی او چې چا, چا تا دا کم الله ذکر کړه د دینه ما سیوا نور ټولنه پرددا د دینه ما سیوا نور ټولنه پردلا دارنګ الله قوانین ذکر کئ دین اسلام ان الدینا عند الله الاسلام الله قوانین ذکر کئ قوانین یہود خوایلا کا اس دئ باحتی کلی اباحتی کلی دئ چور توای وای هر زنانا دهر چاد پار را وادا دا اوس په یورپ کې وای لا قاعده قانون ګرځیدل د اعلانو مبا قاعده شیږي او اخباراتو ک راغلی د او پټیبانې نشر شې دي واقا ده او دډې پر چار دی اوسم دغه سې پمریکه کې دغ سرې چر چا کمزه غواړی نو زلا کې نو بس غواړی دي. الله و دا س نه ده نکا به کې نقا او محرمات سرنا بلکه چکم استاد پارا روا دین او غیر بنی کا ہے فانکحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع او نکاح چکه نو د زمانه د جاہلیت پشان باندې کہ چرتا نکاح الباولا نکاح الباولا چیو سالے برارے او اغبا دیر خزراجہ مکڑے او داغ خزب سحط نادا کو و یهود تباو برباد شي یهود تباو برباد شئی نسواراو تباو برباد شئی الله خدا سے ون پې پیغمبر پاک خدااسې نظام را وړ دی جيتو کوم ما خو تااسته تک سپیندن سفا وترا راړی دی نکاح البغولا بغله د زمانې د جيلیتنی کاو چې بر رال او صرف خبې جمکول مقصددو چې بس خذې را جمکړي را جم او خذ به دکسې ډیرې ووي بس د هغې بههک نه ده کې صرف یو سامان به اللهوي داراامې فن کو ما تواوله کوم می نن و وسلاثه وربعه نکا چې کینو دو سرو کا دریو سرو کا څلورو سرو کا دانا چبا استاذان لا چ سور زنانه ديږي نه نه نه دني کاول باوله حرمت الله راولېګو زکافای کې د انسانیت پاغي کې د زنانه سره ظلم او الله حقوقي نسوا ورکړ دارنګ بل ترته اونې کاهل بدل نکاح البدل دوا زن دوا ناري نه یو مجلس کې بکی نه استل وې جما زنانه استا او استاذانه جما شورا ز چې بدليکو نکاح البدل الله وین نه نه نه خبردار ده سيندا فان کی هما تا بلکم من النساء او اللہوی دبل خزا دبل دپارا نشی روا کی دے والمحسنات من النساء حرامی دی پتاسو آغاز نانا چیا دبل پا نکاکی دی استاسو دپار روا کی گی ننتی بدلے څنګه او اسم دا عام طور سره فبازی نوکرو کی دا سی اب سرانی او دا دی ملک کرایج دی چباکا دا غیو بل سر بدل ادل کئی خواه و اینن تالتا لالا شاگه بدل تا کرایشی خواه او دا شروع دی او یورف که خو پدیوانی رشتش نیشتا ال تا خو جوازی جواز دی زکال خو یهود او نسوارا اغا دا اسلام زدی زد خلاف عینا خلاف او دا ای قانون دی دارنګ زمانہ د جاہلیت کې یو نکا بلو نکاح المتا د یو خاص وخت د فاره اغي برا جمع شو یو د یو خاص یو دوتنه براله نو پکې نکاح غواوونه وس بل بل صوبه سرا غواما ونه کې بنستل وی د میاشته د پارا دو د پارا منګه تاسو نه फायदा سلو جستا سو اجازه ته او سیدا چې هغه وخت به ختم شو نو بس خزه به خود به خود جدا شو لکه اوس چې په کې آدشیو اغه شیا د یهود غلامان دا حقیقت کے دے یہود غلامان دیدہ شیعہ دا په دنیا باندے چھتا سو سوینہی میڈی آگی چھو شیعہ خلاف تھی د یهودو او دنا سوارو خلاف تداب په واسطه دا دغه خلاف سن دي نن په عراق کې وګورم چې په عراق کې کمزکه په مسلمانانو ظلم دی نو ال تدام امریکای او د ایران فوج یک आवाज ولا یو ځای ولاړ او په مسلمانانو ظلم کوي او افغانستان تا چې څومره ظالمان زل... رازي نو هغه کې د شیعاګانو د ایران لاس ته او دا یو خوفیه حقایق دي او اوشیه پڑھیکه ملوی استیرا د یوهود غلامان دي نن نکاهه متافا رایکه رواه دارنګه زمانه د جاہلیت کې یو بل نکاح الخدن اغه تب نکاح د خدن وې د دوستانی دی یارانې نکاح بس الکو جنې بده بل سره خوشاله شونو بغیر د نکانا اغه باغه ساتل او چیکاله بس روان را ل خلاب شون او بت لاړه او نکاح الخدن استاصله شیورفی مملكتا امریکې تاودال تلر شین دال تا وګورې تاسو نو د دوستاني نکا خو بالکل دوستانه یار ادا زما یار ادا بس یار چا سره خوشاله دن تزا خپل لور له دب نه شو ور کول چا پلان کی الګ سره والي گا په لاګو کو ور دې کنو ته قانونن مجرمي قانونن مجرې بلکې ګب خو پریده چې پهار سمان د خپله لور د بل چا سره ومينی صیه کې نودان نه شوویللی ن کاولخدمدن اوغ او خینزیران راضي وجهاعالې نومون قره د تول خانایر خینزیران هغه رای منګ وکوو کې بشری وررکو منګ وکوو کې ن سوور کوو دا د دا اوکوو کې سوی چې جننی ترسوو پ ریزوانانه ده نو چې څوک دینا پیدا اصللی نو چې ړی نو بیا پارم ته غورو او د سپی بشان ته ټوکلا غورځو دا اوکو کې به شیددي قطان دا وکوو کې به شرری نه شي کې دی ځکه کالاوان چې او ته دا پتنی چې زه شادویم او انسانیم هغه ومونږلهسه به شر وکوو ک را د دا دارون عقیده ابقده او نظریه دا نظریه د ارتقاه او دا اوسنیثر دغ په د نظریه رواندي ووي دا انسان اصل کې شادوګېو خ دی اونو کې منډې منډیولې نرورو داېې غیده او دا لې ت کټ کې ده نو بیاې نه انسان جوړ شو نهچیو سړی ته دا پتهنیشته چې زه شادو هم کې انسانیم هغه بهمونږ د راځو بشریو کوک برا کوئ ده شادوگو اولاد راغې وجال منهم المل قره د توال خنازير اغه شادوگو اولاد راغې چې تاسو له حقوق درکوم او بشری حقوق درکوم تخپل ځانو پی جناوال جته څه شه ته ځانو پی جنن بیا به موږ له حقوق راکې دارنګې نکاح الخدن سرا بلو نکاح الزوینه نکاح زاینا چې فاتح با ملک فتح کو نو داغز اغا مفتوحه لکه چې سمراجی نه کوي بویندا بر د نکاح کې رالی دا بر رال د خژشوي کټولې ساتلې کچاله خر پچایه خر سولې کچاله پهيبه کې دې ظلمنا اسلام اغا خزخ خلاص کلا حقوق بشری ولور ورکلو حقوق نسواي ولور کول حقوق نسوان یو حقوق بشری الله ورکلو کول بل طرف تو نکاح د فی حاصللو لنییک خپل خاون بعد د خځ جو شو خپل خاون بعد د خځ نه شو او بیا به چې کله داغې حیز راغې پاکه به شوو د کور ووالی نه کو یوښیسته سالی به و کته ته د څخوار شو وخت تیر کا نو چېغ اغنا ته حمل دی راشی. نو نسل به زمونږ دښیسته شو خوبصوره ته به راځي دی دپاره او دا اوس د ډرااس په شکلې راضی او دا جناډي آمده په دنیا کې آمدا کم کم زانه د غیان او پشان ا سرنجان راځي او پاغي کې زنا زنانه ولول کېږي صرف ددیده پارات شینسترګي پیدا شي شی او سپین مخي پیدای شي داډي رامدا داډي رامدا فتا سبتلاني خبر داډي راملار دا چته دا او هر ملک کې دا الله دې د مسلمان حفاظت وکي بلکی یاد ساتي بل او مسالې مې ما خې عام طور سره چې چا بچينه کوي ګنوایره ډاکټر بداسو کې چې د دا نطفه به واخلی او سرنچ کې به کېدیو دغه نطفه د خزر رحم کې واچي د دغه خزر رحم کې واچي دغه نطفه یاد ساتي ډاکټر باندې دا کار کول دام د دا یو او بغیرتی غيرتي دا د الله قانون تا صبر وکړه دا الله ورک لري صبر وکړه الله بلند کی دی غیرتوب مکو د واستوب مکو دا د یستوب دی غیرتوب دی ساله ویلې نشو خیره مصیبت دار چواوی یره مولا هر سر سوای خیر ده دی بهار سال سره کوم وایس نه د هر سال سره الله اکبر دایو ظلم شورو الله د دین زنانا خلاص کړي حقوقی بشری حقوقی نسوانی ول اور کړه او اغانن راغلي دي چه ځانونه بيجني ته شادو موکه انسانم ويزوقو کې کو لسوار کومو پوکه بشري او مسلمانانو ان الدين عند الله الاسلام ور دينې مقبول هغه دينې اسلام ده الیوم اكملتو لکم دینکم زمنګ دین کامل زمن دین ده او زمنګ دین د نعمت دین ده واتمنتو علیکم نعمتي او زمنګ دینو ورزیت للکم الاسلام دینا عقد الاسلام عقد دین د الله خو دین له د دیو جنا ایمان الله معلوم الله سہی تیمانه کوي جلالین کو اي ان الدين المرضیہ عند الله الاسلام دین مرضیہ خدای الله خو دین ده نو آغا اسلام ده بل طرف تا زمانہ د جاہلیت کې نکاحو نکاح نکا نکاح حرهت لزن نسڑی دی یوزن انا سرا برال دی تب نکاح حرهت او اغین بل لطف اندوشو کله چې بابه چه پیدا شونه الله سواळा اغه زنانه براو غفتل اوغې به پات کې دي نو شوچغې برا لل نو چې زنانه به کم خوخو نو اغه تبه وي داس تازه لري لس لس تانو باندې یو زنانه سره په یو وخت باندې بد فعل وکولا دین الله زنانه خلاص کړي دا حقوق بشریو دا حقوق نسوان یو دا غت یری وی چې الله ختم کړي قران ختم کړي کې تاب انزل الله الیک مبارک ليت دبرو آياتي كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور اغا تيرو نه خلق راو بسل حقوق بشري ورك حقوقي نسواني ورك او بل طرفه نکاح البغايا دير خلق برال دلسنا سوا او اغباد یو زنانه سرابت في لي وکلا چې بچي و پیدا شو نه وقيا فشناس پراغه وداد له پلان کې نه د نو دغې نکاح بوتل له شوا اوونکو الله دا ظلمونه ختم کړه الله دا چکم مرووجی طریقه دا دا طریقه زمونږه استا سره مسلمانانو دا نبی علی صلاتو والسلام دا طریقه با کفری خدا نور ختم کړي وېداد به غیرتوب دي دې کې حقوقي بشري ضایع کیږي دې حقوقي نسواني ضایع کیږي او الله پیغمبر هغه ختم کړه او خزې عزت ورکړه يهودا خزې عزت نه پیژني اغه نکاح البغایا عام کړه لري کنجرې هر ځای کې چې ګرځي شکلو کیو ګورا دارنګ او ګورا د دوبۍ او د ابو زوبۍ په مملکو کې لالشای یورپی مملکو کې او ګورا سویډن کې او ګورا دارنګ نور نور په مملکو تلالش او ګورا سہالت امریکا کې او ګورا یو خزې سرا په یو وخت باندې بشمار خلک لګیا دي دو ډرهم عراقا دو ډالر عراقا یو راکا چې سکه نو هغه اوکا د نکاح البغایا یهودام کول غاړي نکاح الرحد عام کول غاړي نکاح الخدن عام کول غاړي او د زمانې د کې نکاح جنابی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم دا نکاونا ختم کړی دی دای حقوقی بشری پامل کول غواړي حقوقی نسوانی پامل کول واړي ختمول غواړي خو صرف دا دا چې نو میدو حقوقی نسوا ور کړل همه نو میدو حقوقی بشری ور کړل دا سړی تخپل پتہ نشته چې شادو یو موکې انسانیم د بشری حقوق سپېژي د به شریو کوڅه پیژني دارنګ او ګورا عربه کائنات د زنانو څنګه د يهودو دا قیدا چې غیب وید شر بنیاد چې د نو هغه زنانه دا هه د شر بنیاد هغه زنانه د زمانه د جاہلیت کې او دارنګ د یهودو دا کردارو چې زنانه د پما مولي ما مولي خبرو باندې وځلې دارنګ دنا سوارا او دکا او تفصیل کې او سړې ګوري نو زوا کتاب ما ای که کلر اسلام می عورت کا مقام یہودوس ظلم کو نہ سوارا اس ظلم کو مجوس اس ظلم کو اگے کہتے ہیں لیکن قران کریم یہ زبردست قوانین راولیگل قران کریم و عاشرو الن بال او خلقا او ناری نو دد زنا نو سرا بہترین معاشرہ کوئی خیس تسلوق ور سر ساتئی خیس تسلوق ور سر ساتئی بل طرف تا اللہ وے ولہن مثل عليه النبل ما ولهن مثل الذي عليه النبل کم حقوق چي د زنانه ودي کم حقوق چي د سړو دي نو هغه حقوق پخپل خپل ځای باندې په ادا کې برابر دي په ادا کې برابر دي دا نه چې حقوقي ټول شان دی او شانا بشانا به کام کوي نا نا نا دا مطلب نه دي ول الرجال عليهن درجه دا سره واي ها دان چه فتؤمنو نه يهود شيا فتؤمنو بي بازل كتاب وتكفرون بي بازن الله دان دارنګ وګورا قران كريم نه وګرانو ادي سوتراشا نبي عليه الصلاه والسلام وي من اصعابهن فقد خير سلور دا دلاد خير قلبا سابرا او تو خیررت دنيا والاخه سورسی زوندي چاله دا ورکلی شو دلا ددن او دا خیرت خیر وکلی شوقللب شااکرا وسانن ذا کرا و بن معل البله اصابرا او وزوجتن لا طبغې حوب في نفسها ها وماللي سورسی زوندي چاله چې دا وک شو اغلا د دنیا او د اخرت خیر ورکړې شو یو د اغینه ده قلبا شاکره شکر گزار ازړه چې د الله <سؤال> پنیامتونو شکر او او د طولنا لوی نعمتو هغه نعمت د قران دی قران الله درکړل دی او دین اسلامي درکړل دی په دې شکروا باسي ان الدين عند الله الاسلام دی باندې شکروا باسا د يهوديارو پیروکار جوړنشي د پیران غیانو پیروکار جوړ نشه دا غی دا پرکٹو پیرو کار جوړ نشه خبردار دا نعمت دا اسلام و اطممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا یو اغی کده چې دنیاو دا خیرت خیر ده قلبن شاکرا قلبن شاکرا ولسانا زاکرا ذکر کا ان کی جبا چه چالا ورکلشوا ذکر کا ان کی ذکر بخاری کے روایت رازی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانن نبی علیہ الصلات والسلام وہ اغبا اللہ ذکر کا فی کل احیانن هر وقت کې الله بے یاد ساتو الله ذکر بے کو نو دویم نعمت اغدارے دو دنیاو دا خیرت خیر چې ذکر والا جب چا تا ملاو شوا او بل نعمت دادے وَبَادَنَن عَلَل بَلاَئِ صَابِرَا يَهُود بَدر باندی ظلم کئ نَسوارا بدر باندی ظلم کئ او تول حلق بَدر باندی ظلم کئ خو تعالی چې الله دا سے بدن در کو چې هغه په مصیبت باندی صبر کونکوی الله دې موږ ته استقامت کامله نصیب کئ د دې سوال کوئ چې القرآن نور الله مرقدو سُننت کی او روایت راړي چې په علما باندی بدا سے زمانہ راشي چاغی ته به مرگ د سرو او د سپین زرو رو د ډیرو نه زیات غورئغ زه راغلی ده. عالم پهته کې نه پرېدي عالم په جممات کې نه پرېدي عالی په کور کې نه پردي غلاما دا کو غلاما دا کو اولاما دا کوي غلبله لګځان ته او ګوره چې ټول صورت سری. یلخ د سوړي سوړي راا را چې کم سوړه د غندم جړا رازي و يتزان تا وګوره سوک وای ز سیکولرم قانون د رسالت کی ترمیم کول غوړي سیکولر چاته وای د میتیازو کولر چې د هر څه امتیاز پک رازي سیکولر دیته وای زه د امتیاز کولر ما کې د هر څه امتیاز رازي قانوني رسالت کی ترمیم کوي نو سوک رال وای الله اکبر کا زمانہ ختم هوا اب ټیکنالوژی اور ساينس کا دور ہے. ها دا ټیکنالوژي د الله اکبر توغه چې مردا پیدا شوی نو توغه کې د الله اکبر ویلو ا دې با سوال خپي وک او امام به فراش چې الله اکبر اللهم اغفر له حينا و میتتنا یا الله دا مردا او بخي مردا خدای بخی مردا را کمزای کی خدای بخي چرین نو بخي الله دې مونته استقامت نصب کې مولا دا کوي او طالب دا وکړه مولا دا وکړه والله په مدارسو کې قال الله او قال الرسول نما سوا هيثم نشتره قال الله او قال الرسول دې او دا زمون مشنه ده ک ټول دنیا خلاب شي او ټول یوهدیان خلاف شي دا ټول دنیا خلاف شي ان الله دا زموږ میشن دی ویبه تر مرګا پورې چې قال الله او قال الرسول بوه ولاده موږ لا پدی باندي مرګ راولي کختل خپي انب قال الله او کپردی خپي انب قال الله کختل خپي بیا و دغی او کپردی خپي بیا و دغی الله دموږ ته پدی مرګ نه نصیب کی ژوند دموږ لا زموږ پدی باندې کی سلورم و زوجتن اچ د دنیا او خیر دی هغه دا سلورم نیمت دا زوج تن لا ته بغیه داسېښذا چلله چاله ورکې چې دا انسان دا خاون نه مجګوره کوي په غنا باې نه خپل نفس کې او نه مال کې داغ نه فرمانې نه کوي دغ بغاوت نه کوي داغ بغاوت نه کو خپل نفس کې دا نه چې خاون د تللی پیسې ګټي او دا خپل نفس ځای کوي او دغاغه ی زته او خپلی زت خرابوي دا نه چا پیسې ګټي ها خلک لارشي دوبای تا یا او کم کم زایتا پیسو غټول لا یاد ساتي چې کم د مسلمانانو خلاف جنگيږي هغه ملک تتل ګورې حرام دي پیسو غټول لا الله دی هغه چلا دا ډالر زهر کی چې ډالر او پس د کافر او ملک الله دی ول زهر کی هاغه جدا خبر ده حلا خو هغه لارشي پیسې غټي ندل تا کې دا په موبایل اخلي نو په موبایل باندې سس کی نو یماله ډي وي ډي راولېگا ماله سي ډي راولېگا ماله بي سي راولېگا چې ځان له ډي شو اخلم لاله بي سي راولېگا چې ټي وي اخلم ماشومان مخربي کې بلچا کار از جکور کې به خرابيږي کور کې ولا راولېگا ها الله دې مونږ ته دلاره ته نو ساتي هم د بي سي غټي او خزله رالېګا ډي وي اخلي نو هغه د خان باغشي بیا کله بیارا شوې کورن جوړیږي استاد جی کا کا تعويذ ولا تار علی ګلره کړه دې ولا بس سټي سکې نو سره او جنا ول تار علی ګلنه دارنګ حدیث کې رازي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي الدنیا متاعن وخير متاعها المراه الصالحه وا خیر متا یا المرته الصالحه دارنګ واده دے واده وعدد جوړ شو خذعوا دا غی نه پس عام طور سرنن سبا د طلاق مسلې دی کنه یقین ساته زدت طلاق د مسلو نه دومره تنگ عالم چې ماله مسله چا سوکرا شوې مسله پو پو دا نو زما په پورهن په ذهن کې دا راځي چې دابت طلاق کی او قدرتی کار د غی مغه خوچ بس خبر جوړیږي نو کوې دن شوي پاتې شوا او د لاسو کالو غتلاق شوا د دو دوو کالو طلاق شوا قران نو خبر مری خود امریکای غلامان دی امریکا کې نن سبا طلاق ډیر هاي لیول کې روان دي ډیر بس هر طلاق تلاک طلاق ته پسلو پس کې چکم دن بس تقریبا 95 نه بلکې 99% خزه چې کمند نو بعد طلاق کیږي ور خو نکاح ته نه نکاح ولخدن په کشته دوستانه مستانيه غنکای کنه بس ارزه چې کوي خو کچرتیم چته دا غي په دین کې نو بس تشتلاق ته دلتا غرا الله قران را شو ګوراه او یو خو اختیار خځ له د تلاکوررک خ د تلاکهه څخه برده چازېغ خو په جارو خې نوخواون ته ب چې ته تلا کې په ماچس به خپې نوخواون ته باید چې تلا کې نو په مالګب خپې نو خاون ته باید چې تلاکې اوګوره د اسلام قوانین قرآانی کریم یو چې د تلاق نوبت را او خبر کور روان شي نوقرآ ساادزې کرکي یو عاد داې کرکي یو وکم دازې کرکي وازه او ننسیت ورته وکه که په دی سامن شوه نو بیاې نه سملاستو سملااستو کی جداشا درېمه مررت دا دا که پهدیم سامن شوو بیا لګ وه او په مسواک نهخه خ مضداره چاپیکه خو هو زخمی کې به اندام اندامبولله ما نه نورې خ چاپ هر چاپ که چېنه چې لګ لګه به یاې نهګرې را ګې نه خکښی وه. دا درمر طب لاظ کاررکئ سر ن سا کې فزوهننا وجررو نه فمهوااجی وظریبنا کپیم او خاوند بیا ته نزیات خپه شو بیا په کار دی چې خپل مال او سو وغيرها خاوند ته معاف دا واخله خو خیر دے ما سره ژوند ته راو وایې نیمراهه خافت ممبالیان شو ځن او ایرازن فلا جناحه علیهما ای یسلیھا بینهما الصلح خپل کور کې د صلحو کې خزا خاوند کېنی جوړښت راولي خدانه چې بس فوران د طلاق ورکی بس دانه چې بس او بیا سن طلاق څنګه د ظالم زامن خود دریو نه کم ورکاینا د کم کام غو دیسغه پوښتنو سغه اډغوزر نو بیا براشي سچل شوه اوس په سکیږي سبه کیږي غزا کنه غیر لاګو ستا چې سکړي دی غو تاسو ګوستاپه کې مولاته سپری اوس دې پکې سپری خې دی ناول دا او کا صلح او کا کپدیمونه شوا نو حکم او دریمګلې د خاندان د خزینه او د خاندان د سړی نه دیو دریمګلې راشي وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِنْ آلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا درېم ګړې د دواړو خاندان باندې یو یو راشي چې نه خلاف نه یریږي نو راځي نو کچره د دې اراده د اسلامي نو الله به جوړه خد دې په ما بین کې خزا او خاون کرا ولی قدسراو منشوا او طلاق وا که شو خو طلاق چې ورکه نو طلاق رجعی ورکه تفصیلات بیا د فقې کتابونو کې موجود دي علما او سرده ځن پوکه لګ کنه نو چې طلاق د مسلا وروم کنه داغه نا پسوم صحکام دي طلاق رجعی دی ور کړلې سوچوکا دی, سو دی اسلام او رجوع ور دوکا بیا خزکا و ابو علتوننا حق بر دین فی ذلکا ان ارادو اصلاح الله واي خاوندان د دې دی دی ډیررحدار دی که د ااصلسلام نیې چېدی تروجو کې ډه دا دووللت اونا حقکو بررد دی نه چې دی رااپس کې کچرې نیې د الاوي اسلام نیتې او کا غیب دی او غه د واپس کا دا چې بس پیوزل زلدر ورکې اول ته تلاې ر جایی وررک سرخیسته وکک د دا یودو څغې تا نصه اوڅشته د دنیا ګډ ګټ ته اوګرزا دا یود نشي خودلی ان الدين عند الله الاسلام ځکه خدای کنا دا رنگه کپ دیم ما نکارون شو نو کتلاق ورکلی شو نو غره خبردار چې کلا عده 13 او د عده په اعتبار د خود قران کریم او اقسام ذکر کړی دي او بیا تفصیل ځانل دي وو اقسام لري کې نو بیا چې عده 13 نو دا د نن نفقه دا د خرچه او د ریائش هم بکه دا غید ریایش هم بکی از کنو هنه من حیث سکنتم من وجده کم ولا تظهر رو هنه لیتو زیقو علیهنه دخپل واس مناسب دا غید پارا آغا چه کمدنو سکنا بامورکی کور بامورکی وانفقو علیهنه حتی ازان حملون او چکتا حاملہ دنو غیل او هم خرچه ورکی دو وضع خامل بوری دا غید بام خیال ساته دارنگ بیاوی که رجوع ورطا که نویاو صحیح طریقے سره کا او یا اے بہترینی طریقے سر آزاد کا وَإِذَا تُلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا فَأَمْ سِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّهُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ خیستہ طریقے سر اے اپریدا یا خیستہ طریقے سر ساتا ظلم لبین ساتی چھ ظلم پکے وَلَا تُمْ سِكُوهُنَّا زِرَارً لِتَ کا غبل زای کے بیا نکاح کو لغواڑی نو بیا ادب ذکر کئ خبردار غره د نکاح نبه نکه دانه چ توه دا ما پرې خیدا او کچا دا په نکاح کې واغستنو ګولې بته وباسم دانش ته آ او وایذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن فلا تعذلنه اين كه حنا زوجهن بیا که تاسو طلاق ورکاو نیتی عیده تی ختم شو نمه بندوی تاسو د دی لرا دا چې دا دا خپلو خاوندانو سر بیا نکاو کی مخاطبین خپل خپلوان که دا رازی خاون کی او د خپل خاوند سره بیا نکا کئی او که دیشو شریعت کې تبسیلاتی بیا که دیشو نو بندی نه. بنده بنا لقد معقل ابن يسار هغه واقع مفسرین لیکل امام قرطبی علامه الوسیب بن کسیر او امام رازی دا رنگ امام بخاری مسلم ابو داود ترمذی ابن ماجه دې ټول لیکل دا چې هغه د ترلول باندې خور واډاو او چې هغه طلاق ورک نو چې هغه بیان نکا کو او هغه پیغام راولېګو دوه تېره طاله نه در کوم الله آیات بیا راولېګي دا سم کا وا یا کو خپل خپل وا خاوندانو توي کده بلچا سره دې تو عیدت نا پاس کئی نواغین ایم بندو دا خیستا خیستا ذکر کړی دي بارکی تفسیلات خوگ ددی خوگوریات ساتی د قوانین د اسلام ای اغا بہترین دی انت دی نا الله الاسلام اسلام بهترین دن دی د الله خوخ دن دی خلاب پا کیا اہل کتاب اکڑ دی پس دا علم نا د دا پوئین اکڑ دی کله چیده د اسلام خلاف شکې د ضد او د غیناد نه کې د ضد او د عیناد نه کې الله دې من په قران او سنت باندې قائم او دائم کی د الله د آیاتونو چې څوک انکار کړي نو فإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الله به سره زر حساب کړي الله دې من سره درهم معاملو کې واخر د اوانا ان الحمد لله رب العالمين مالا ابراهيمک حمید مجید اللہ مبارک على محمد علی محمد وعلا محمد كما مبارک تعالی براہیم وعلا علی براہیم انکا حمید و مجید یا اللہ دا کم نکا چھوشو دیکھ خیر و براکتو آچے یا اللہ من پا قرآن و سنت پا بند او قرآن و سنت یا اللہ تابا اندوگرز او قائم او دائم پر منگو ساتھ یا اللہ مند یہود انسوارا اوپرا پکنڈونا محفوظ کے یا الله زمان ایمان محفوظ کے یا الله زمان مدارس مساجد محفوظ کے یا الله تزم ان حفاظتو کے اللہ منستائو زمین حفاظت پتا دے یا الله د قران حفاظت وکې د مدارس او مساجد و حفاظت وکې یا الله مجاهدین لا بريور وکې مجاهدین کامیاب وکې مجاهدینو کې اخلاص پیدا وکې الله د مجاهدین نشریکیات بدعات ختم وکې الله یا الله سوچ دا الله د دینکار کې ته کامیاب وکې دا ملک په امن او امان او په قران او سنت آباد وکې الله صلی الله تعالی علیه وسلم